Rumah Warthozi Bapak Ibu, Bapak Ibu, Ibu Ibu, saudara-saudara kami yang kami muliakan, kita menghadiri sesi yang terluar. Nanti pada sesi ini adalah dengan Masjidil Masjid, yang kita nanti membuka sesi tangganya Harapan kami, kalau kita waktu tidak dengan Suara, maksud saya Kita lihat dalam bentuk Temanya bebas ya, hmm, Kalau menguang seorang pertanyaan Di cepat tak seorang pun Yang akan kita Lalu kita akan kita yang berasional tapi kalau tema orang Kita akan Itu bukan mengarah Bapak-bapak, seorang yang berasional Yang akan kita lihat Ini, saya Saya ada ulas masjid yang Nanti akan saya coba lagi, saya coba-cobrol, silahkan pertanyaan yang saya ingin mencuri. Padahal saat kita lanjutkan konten selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barikallahu lihi wa li walidihi wa li Kita lanjutkan. Bahwa tadi kita baru sampai kepada hadis ya. Bal innakum bal antum yawma ayyins katsirun taghsa istay walakinakum ghsa kaghsa istay. Ya, yantazi Allah, yantazi Allah kehebatan dari kulub adik-adikum Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa takut dari hati musuh kalian Orang kufur tidak lagi takut kepada kaum muslimin Dahulu ketika Rasulullah SAW akan menyerang satu bulan saja dua bulan saja mereka mendengar bahwa Rasulullah SAW akan menyerang mereka sudah ketakutan Hari ini Musuh-musuh Islam tidak lakuk lagi kepada Islam. Tidak takut lagi kepada kaum Muslimin. Itu dibuktikan dengan lemahnya kaum Muslimin. Kerana kaum Muslimin mengikuti mereka. Selalu mengikut kepada apa yang mereka lakukan. Terutama anak-anak muda kita. Generasi muda kita. Kalau idolanya itu, pokoknya idolanya itu semuanya yang kufar. Ya, cita-citanya yang kita takutkan mereka terkena hadis Rasulullah, <tik> al ma man ahabba Rasulullah, seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Bayangkan kalau cintanya Madonna. Insyaallah besok dikumpulkan dengan Madonna, tapi di mana? Di mana kah? mungkin. Jadi hati-hati kita menyintai. Betul. <tik> كذا جنده رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هكوكا حقا فاتبعوه فالجنده من أربطين طاقا من يكد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسدقون الأولون من, الأول من المحذرين والأنصار رضي الله عنهم وردوا عنه والذين تباعوهم بإحسان Orang pertama dari Muhajirin dan Ansar radhiyallahu anhum wa radhu anhu. Kemudian disebutkan Allah juga jamaah yang lainnya, walladzina taba'uuhu bihasan, orang yang mengikuti mereka dengan baik. Siapa mereka itu? Muhajirin dan Ansar. Mengikuti mereka dengan baik. Allah berikan kekuatan seperti janji Allah tadi. Bahwa izzatu Kekuatan ubah katanya nahnu qaumun 'indallahi bilislam wa may yabghiya 'indaka bighairi Islam ma Allah. Kita kaum yang dimuliakan oleh Islam. Apabila kita mencari kemuliaan bukan dengan Islam, maka Allah akan menghinakan kita sebagaimana Allah menghinakan kaum muslimin hari ini. Mereka tidak ingin berpegang kepada Islam. Bagaimana kekuatan berpegang kepada Islam? Jadi Allah tidak pernah dipenuhi. Allah jadikan kepada kita kekuasaan. Allah jadikan memuliakan agama kita. Allah jadikan keraguan, takutan akan digantikan dengan keamanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita memenuhi perjanjian dengan Allah? Yaitu mengimbasi Allah. Allah kita dalam sebaik bentuk laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk waja'nalakumsanna wa laqsarul bidah kami berikan kepada kalian pendengaran penglihatan dan hati diberikan Allah hati agar memahami ayat Allah Beri pendengaran mendengarkan ayat Allah, beri penglihatan melihat cakrawal kebesaran Allah, diberi Allah nikmat hidup agar kita mengibadati Allah subhanahu wa taala. Maha khalifatul jin wal insan tidak turun, tidak kutipkan cincian manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tapi ketika manusia sudah diberi semuanya, mereka tidak mengibadati Allah, mereka tidak mengesahkan Allah. Pantas Allah katakan kepada mereka: Sumpah wajahnya, huas pada safirin, kami turunkan kerja mereka pada kerja yang paling hina. ولقد ذرنا الجهنم كثيرا من الجن والاسلام كلهم لا يبقون بها ولو معلون لا يفسرون بها ولو معدون لا يسمعون بها ولئك كلا نعم بالهم ابو لايكون رافلون تابين بنو كنيسة الجهنم dari golongan jin dan manusia mereka punya hati tapi tidak menghuna ayat Allah mereka punya pendengaran tidak mendengar ayat Allah mereka punya penglihatan tidak melihat kabul dan Allah سبحانه وتعالى ولئك كلا نعم mereka seperti binatang bahkan mereka lebih lada dari seekor binatang dengan Allah خال Bagaimana Allah berikan kita nikmat? Ciptaan yang dibatasi Allah saja sebuah nikmat yang besar. Gigi. Kalau tempat gigi ini protes tumbuh. Dia tak mau berhenti di batas bibir. Dia mau ikut jenggot panjangnya. Dua saja gigi atas, dua gigi bawah. Kira-kira macam apa bentuk orang tak berbentuk lagi manusia muntah gigi. Diginya panjang ke bawah. Satu ke Bahaya. Tapi Allah batasi itu. Itu nikmat Yang harus disyukuri. Nikmat yang Allah berikan. Maka itu nikmat yang Allah berikan. Allah tidak lihat nikmat yang berikan jasman itu. Inna Allah lal zuru ilaha jasamikum wal walakin yazuru ilaha tulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat pada bentuk tubuhmu. Cantik kamu, harta kamu, tidak dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada ratus tercantik di dunia, mati. Bangkainya tak dibeli orang. Ikan sarden berapa lama mati? 20 ribu seru kaleng. Kalau ada bangkai artis mati, mana mau ratus terluka kaleng? Lihat, hizna diri kita. Maka itu Ali bin Hassan bin Ali bin Abi Salih. Yang dikenal dengan Zainal Abidin mengatakan, aku heran melihat manusia itu. Bagaimana mereka menjadi manusia yang sombong? Padahal mereka dikisahkan dari setetes air mani yang hina. Kalau mati mereka menjadi makhluk yang hina. Tak ada yang beli. Ikan teri masih berapa lama pak? Sekilo dijual orang dibeli. Apalagi cerita yang pinang mahalnya. Kita tak ada harga. Kalau saya, saya punya, Profesor Doktor, Insinyur Ali Ahmad DLL, saking banyak gelang. Air liur, Adanya ada tak orang mau beli? Tak nah, ada beli. Air liur burung walet ada tak dibeli orang? Berapa mahalnya? 20 juta satu kilo. Oh, betul-betul oh. aneh manusia masih sombong juga. Tosak so, itu pak, apa beda kopi luak dengan kopi awak? luah nelan kopi keluar. Mahal tak lah dibeli orang? Mahal. Awak nelan kopi. Keluar. Siapa nak beli? Jadi jangan bangga dengan diri cantik, kaya ini. Tak ada harganya di sisi Allah. Yang akan mengangkat kita di sisi Allah itu ilmu dan amalan kita. Itu yang akan mengangkat diri kita di sisi Allah. Tak ada harganya. Lalu kita abaikan ilmu. Kita Kitalalaikan ilmu padahal Allah Subhanahu wa taala rugi dua zari yangtakhudhu dinahum la'ibaw wa la'haw wa araduhum alhayatu ad-dunya perhatikan orang yang menjadikan agama mereka sebagai suatu permainan dan kelalaian dalam hidup mereka mereka tertipu oleh kehidupan dunia yang panjang angan-angan maka itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kad Allah au yaj'al Allah fi qulubikum alwahd lallahu cantakan ke dalam hati kalian satu penyakit yang menyelewahkan sahabat bertanya wamal wahlu ya rasulullah apa wahlu itu ya rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hubud dunia wa tarahiyatul maut ta dunia takut mati baik kita kerja dari pagi sampai sore lembur lagi balik kerja lagi ...dunia ke dunia, balik untuk dunia. Kalau ditanya-tanya, bu untuk apa uang yang kita dapat itu? untuk apa? Kira-kira. Untuk apa? Paling-paling jawaban diplomasi... ...masa depan anak. Mantap orang tua yang bertanggungjawab? Kalau ditanya lagi, masa depannya mana? Yakin bapak ibu, anak ibu besok jadi sarjana? Belum tahu juga Ustaz, namanya juga usaha... Bagus, ada usaha namanya. Okey, kalau anak kita itu jadi sarjana, yakin tak dia dapat kerjaan? Belum tahu juga. Okeylah dia dapat pekerjaan. Yakin tak dia itu dapat gaji besar? Belum tahu juga. Okeylah dia dapat gaji besar. Yakin tak kita akan menikmatinya? Belum tahu juga. Tadi kita telah berusaha untuk sesuatu yang kita tahu itu belum tahu, belum kita nikmati, belum tentu anak kita jadi baik, belum tentu kita, kita akan menikmati. Kita berusaha untuk sesuatu yang tidak pasti. Mati yakin tak? Tak ada orang ragu pada kematian. Yang masalahnya sudah bersiap bersiaplah. Tu dia. Tak? Sesuatu yang kita ragukan. Anak kita jadi sarjana atau bukan, jadi orang kaya atau bukan, kita menikmati atau bukan, itu sidat kita sudah usahakan. Pagi, sore, malam tidak mengenal lelah, sementara kematian yang pasti tidak pernah kita persiapkan. Kira-kira orang pintar, orang bodoh kita jadinya. Yang pasti kita hadapi tak pernah kita persiapkan, yang tak pasti kita persiapkan. Ini jangan salah paham. Habis pengajian akhirnya semua dibuang Ada mobil dijual Ada ruko dijual Menuh sendiri Makan Tidaklah Besok mati juga gitu, tuh. Ha? Itu salah kajian namanya ya Makan tak makan ngapa tak pakaian Sudahlah Besok di kuburan tak pakaian juga Akhirnya orang bilang Ente kalau mau mati Mati aja daripada nyusahkan orang aja hidup Bukan begitu Kalau kita mengingat mati ...maka jadikan dunia ini untuk bekal kematian. Dunia apa? Mok. Kalau cari dunia untuk dunia... <tuh> ...jangankan kita. Orang kafir, cuba tengok. Yang paling kaya orang kafir. Kita eh? Kitalah lama kerja sama Cina. Berpuluh-puluh tahun. Tak pernah dibuatkannya rumah... Eh burung walet baru sebentar aja lewat Sudah jadi rumahnya Di atas rumah kita pula lagi Nasib kita Burung walet cuma numpah-numpah sayap kita Panungkan pula kita nak jadi burung walet Tapi begitulah keadaan Kalau urusan dunia ini Pak Ibu Siapa saja minta Allah bagikan tu Siapa saja minta dunia Jangankan kita Jangankan orang beriman Orang kafir. Jangankan orang kafir yang lebih kafir, kafir dari itu minta dunia. Iblis minta dunia. Allah bagikan. Allah subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat ayat ayat dua belas Allah subhanahu wa taala katakan kalau mana kau hendak sujud, Allah berfirman aku menghalangkan engkau untuk sujud ketika aku perintahkan kau untuk sujud. Waisqalah kabukalil malaikat sujuduli adam pasal jadi ilaiblis tinggalah ketika Allah subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh malaikat untuk sujud, seluruhnya sujud kecuali iblis. Lalu Allah singkapkan apa rahsia tidak mau sujudnya iblis di dalam surah Al-An'am ayat tiga belas iblis mengatakan kalau anak ayam minuh ini menolak tauminzin aku lebih baik daripada Adam kau ciptakan aku dari api Adam kau ciptakan dari tanah lihat yang pertama kali melawan perintah Allah dengan akalnya iblis banyak ada sekarang orang melarang melawan Al-Qur'an dengan akalnya tengoklah tu jin aa kau ko jin semua pakai akal oh itu bukan baru Iblis tidak dulu menentang syariat Allah dengan angkuhnya. Allah suruh sujud, apa kata iblis? Minu khalabtani minu khalabtani. Aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api, Adam kau ciptakan dari Jannah. Akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Faqrud minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Keluar engkau dari surga ini. Tidak pantas engkau menyembahkan diri dalam surga. Apa jawaban iblis? Hal ya rabbi anzirni ila Iblis minta tolong. Iblis minta dikabulkan Allah tak? Innaka minal munzaim Engkau diberi tempo. Apa pelajaran bagi kita? Pak Kalau kita minta urusan dunia Jangankan kita Iblis saja minta Dikabulkan Allah Maknanya Allah tidak memberikan kemuliaan orang Dengan pengambulan doa itu tadi Orang minta dunia makasihkan. Orang kafir itu coba lihatlah Kaya-kaya semuanya jangan heran kata Rasulullah kalau dunia ini berharga selembar sayap nyamuk maka orang kafir tidak akan pernah diberi Allah setetes air law pun karena dunia ini tidak berharga di sisi Allah selembar sayap nyamuk maka Allah bagikan kepada siapa saja yang mintanya Umat Islam haus kepada dunia. Allah akan bagikan kalau mereka cari dunia untuk dunia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Hud al ayat enam belas Allah Subhanahu Wa Taala katakan, "Mengenai yang hidup hayat dunia, wazina dahnu kini lima malam fi awal fi ala al-hadul. kehidupan dunia dengan periahan yang ada di dalamnya. Harta bangkak jebatan kedudukan kami berikan kepada mereka sesuai dengan usaha mereka dunia dan mereka tidak kami rugikan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam surah Hud al ayat enam belas dia Allah katakan, "Ulaikah al ladin alisalom filafira ilannah orang yang mencari dunia atau dunianya tidak ada balasan akhirat kecuali neraka saja tinggal kita hari ini. Arah di dalam hayat Apakah kalian lebih cinta kepada kehidupan dunia, walaupun mahu melihat dunia pada akhirnya ilah salim. Tidak ada kesenangan kehidupan dunia okay di akhirat kecuali kecil saja. Wallahu a'lam. Kehidupan akhirat jauh lebih baik dari kehidupan yang pertama dunia. Wallahu a'lam. Kehidupan akhirat jauh lebih kekal. Tinggal kita pilih Cuma jangan salah paham tadi, kata saya. Semuanya itu di masjid, terus kerja tidak, apa tidak, semuanya tidak. Itu salah kaji namanya. Biar saya saja orang semangat. Eh, kok kamu semakin semangat? Berdagang? Iya. Untuk apa? Saya belum naik haji. Biar saya cepat naik haji, saya berdagang. Makin semangat usaha saya. Eh, kok kamu kan sudah haji? Makin buat usaha lagi. Iya, saya mau karyawan saya ikut haji semua. Naik haji semua karyawan saya. Makitu saya semangat. Kok saya larai? Gimana? Motivasinya akhirat tidak motivasinya dunia. Ada orang tengok. Kalau betul-betul motivasi akhirat, jadikan harta itu untuk bekal akhirat. Tapi sayang pak. Biasanya, kalau ke masjid itu prinsip ekonomi jalan. Di masjid, menggalai tak di prinsip ekonomi itu. Mengeluarkan modal sekecil-kecilnya untuk dapat untung sebesar-besarnya. Tak ada itu. Yang ada itu di masjid. Mengeluarkan impak sekecil-kecilnya untuk dapat surga pirdaus sebesar-besarnya. Begitu buka kotak infak berkilauan sehingga panitia masjid, pembangunan masjid hilau mata memandang. Kenapa? Uang tu berkilau-kilau. Rupanya uangnya. Uang kan ada tiga jenis. Uang berbunyi, tak berbunyi, tersembunyi. Yang berbunyi itu biasanya untuk infak. Biar orang tahu apa infak. Yang tersembunyi itu yang belanja. Yang tak berbunyi itu belanja yang tersembunyi untuk bekal hari tua ya di ATM bekal hari tua jarang orang berinfak tu dengan besar-besar jarang bayangkan coba beli Pak. coba bayangkan kalau kita ambil motor tanpa DP kadang-kadang kita bayar angsuran bulannya berapa tu? mau 500 ribu sebulan kan Pernah tak kita nak ngambil surga tanpa duit? Yang angsur bulanannya lima ribu, saya yakin tak ada jurang. Hah? Pembangunlah ini contoh. Ada pembangunan. Kata Rasulullah, siapa yang membangun masjid, sekecil apapun akan dibuarkan istana di surga. Itulah jaminan. Pernah tak ada fikir kita asal ah, ada bangunan yang belum selesai? awak remuklah ramai-ramai tapi bayar angsur oh pahamnya, oh ini perlu seratus juta lalu berembuk seratus orang masing-masing ingin mengikrakan diri alam mu pehimpak seratus juta tapi bayar angsur setiap bulan seratus ribu seratus ribu seratus ribu subhanallah siap bangunan tak? siap masing-masing seratus -masing ribu angsuran angsuran surga yang seratus ribu Allah kecil sekali Kadang-kadang kita kalau impan itu, itu tadi dua kecil dua lima ratus Dua lima ratus itu kalau masuk ke WC umum Bisa masuk tak bisa keluar Iya <SILENCIO> eh, pak Ma. Siapa masuk WC umum itu Buang air kecil lima ratus Air besar seribu Kita masukkan air besar air kecil Bisa masuk tak bisa keluar Itu yang kita jadikan Subhanallah Malu kita kepada Allah Allah sudah beri nikmat yang besar pada kita kalau Allah suruh kita berimpak itu bukan untuk kita, bukan untuk Allah, untuk diri kita. Tapi sejauh mana kita ingin berimpak? Begitu perhatikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya hulwatun hadira. Fatinallah Taala mustahil fakum dihah, fataku duniyah, fataku nisa. Fatin awal fitnah bani Israel, kahat nisa. Duniyah ini seperti dedaunan yang sedap dipandang mata. Orang kalau nengok ruko satu, lalu di sebelahnya ada juga ruko dua lontong. Ya, dia berniat lagi nak beli ruko itu nak jual lontong juga, sebab laris lontong. Orang tu jual. Eh begitu dia beli, dia jual lontong. Tak ada orang nak beli. Orang beli bukan kerana rukunya, kena lontongnya. Memang enak. Maka ramai orang beli. Tapi manusia haus. Tapi apalah diri dia? Kalau ada di Duri ini, orang paling kaya. Paling kayalah di Duri ini. Orang Muslim paling kaya. Di sudut mana pun ada rumah dia. Ada rukuh dia. Kemudian kita jumpa lagi, ada orang Muslim yang paling miskin. Sadar Allah... Meninggallah serentak dua-duanya. Pengantarnya mungkin berbeda. Tapi yakinlah tempat masuknya mesti sama. Yang ngantar berbeda. Tempat masuknya mesti sama. Lalu untuk apa harta yang dikumpulkan banyak-banyak? Kalau akhirnya cuma menempati sama tempat orang miskin. Rasulullah katakan, aku heran melihat manusia. Mereka selalu memikirkan harta untuk orang lain. Tak pernah berpikir harta untuknya. Apa harta orang lain itu? Harta yang akan dia tinggalkan untuk warisannya. Harta dia adalah apa yang dia makan, apa dia pakai, apa yang dia impakkan. Malangnya yang dia impakkan semakin kecil. Seharusnya makin besar yang dia impakkan sebab itulah harta yang dia simpan. Yang dia makan akan habis. Yang dia pakai akan usang. Ah, tinggal kita sekarang. Berapa banyaknya orang semakin takut kepada dunia Eh apa Cinta dunia dan takut kematian Mari selama hari ini coba lihat Kita contohkan aja, Pak Sekolah Kadang-kadang Orang kalau masuk sekolah agama itu Tawarnya panjang Pak Ya Ada orang masuk pondok, Minta Apa minta Apa Dikan hatilah sama ustaz Ustaz ini yang duit pembangunan 750.000 bisa nak tiga kali bayar ustaz. Ustaz tadi bilang boleh. Tapi kenapa harus tiga kali bayar Pak? Atau Ibu? Bukan ustaz, saya masukkan anak saya ke doktoran 750 juta baru aja bayar ustaz tadi aja. Kan ini sekolah agama ustaz. Jadi tak boleh mahal-mahal ustaz sekolah agama dong, ya. Ustaz kan harus jujur, ya toh. Allah benar-benar al al lah ya kalau masuk sekolah agama murah semurah-murahnya Lalu bagaimana akan maju padahal ilmu yang mulia di sisi Allah ilmu agama wa kana asrafu bi asrafil ma'lum wa kana asrafu bi asrafil ma'lum kemuliaan ilmu itu diukur mulia yang dikenal oleh ilmu tak ada yang lebih mulia untuk dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala setan saja takut Pak dengan orang berilmu daripada ahli ibadah ahli ibadah itu kalau ditanya adalah orang zindik bertanya orang rajin ibadah apa kata zindik ni? zindik itu orang yang ingkar kepada Allah, kata orang zindik kamu yakin Allah maha kuasa? ya yakin dan bahwa Allah bisa memasukkan langit, bumi dan semua isinya dalam telur kata ahli ibadah tak mungkin lah kata dia Langit, bumi, semuanya masuk dalam telur. Kupurnya hari ibadah Lalu bertanya kepada Tulabul Al-Immi. Yakin tidak engkau Allah bisa memasukkan langit, bumi dan semuanya ke dalam telur? Tadi Tulabul al lebih dari itu bisa Allah buat. Bingung tu tanya. Bagaimana caranya? Allah katakan di Al-Quran. Kalau Allah mengendaki sesuatu terjadi... Sekali aja jadilah dia tak ada yang susah bagi Allah maka kita cukupkan di situ lebihnya kita tanya jawab karena batas kita jangan 9. lebihnya kita tanya jawab InsyaAllah dapat saya jawab saya jawab supaya nampak Allah mubahyim jika Bismillahirrahmanirrahim Bila teman-teman dan teman yang ingin kita juga pertanyaan kepada Bapak uh, Ustaz Saya akan mencari dan setiap teman-teman dan seberapa Bapak Ustaz pertanyaannya Masuk ya Bapak Dan kalau menikmati kebanyakan beberapa kebaran dan, kita berapa, dan uh, kita ke berapa, uh, kebaran, pertanyaan Saya akan mencari kebanyakan dulu Nanti kalau ada uh, kita lakukan dan yang pertama, saya ada dengan Ustaz yang mengatakan bahawa dalam Al-Quran Allah tidak ada yang merintahkan untuk mengatakan maulid nabi. Begitu juga dalam hadis quran Tapi Allah juga tidak ada yang dalam Al-Quran untuk mengatakan maulid nabi. Lalu Ustaz tersebut mengatakan jika begitu diberikan berikan kepada untuk bikin atau jelas itu boleh sampai ada adaan yang melarangnya apakah bernyataan ini bentar atau telah mohon menjelaskan apa-apa usul fikirnya betul, tapi penempatannya ah. segala sesuatu itu mubah, itu dalam muamalah, bukan dalam ibadah usul fikir untuk ibadah seluruh ibadah itu haram kecuali ada dalil yang menyuruhnya itu usul fikirnya Loh, kalau seluruh ibadah itu boleh dibuat orang Kenapa kita melarang ingkar sunnah? Kan tak ada melarang ingkar sunnah Kalau ada orang sholat seperti ini Ada tak dia ulang larang sholat seperti ini? Tak ada kan? Kalau saya tak simpakan Pasti boleh sholat seperti ini Sebab tak ada larang Tak ada pindah Dia penting solat kan? Kalau sholat ending ada tak dilarang? Tak ada dilarang Maka itu perhatikan Usul tadi Seluruh makanan dalam buah itu boleh kecuali ada yang melarangnya. Makan jengkol haram atau tidak? Boleh tak makan jengkol? Boleh. Kullu bima di bumi halal dan Setiap ada yang di muka bumi ini halal dan baik kecuali ada yang melarangnya. Makan jengkol mana dia larang? Bau. Okey. Mana lebih bau durian atau jengkol? Orang bawa jengkol satu karung, orang bawa durian satu karung. Mana yang buat orang mabuk? Durian atau jengkol? Durian haram. Berarti haram durian. Karena salah ayat dah. Dan melarangnya mana? mana? Kalau antun tak makan jengkol itu lain masalah. Ya, bau ustaz ini menghilangkan bau jengkol makan petai. Ken hilangkan bau jengkol makan betai tinggal bau betai lagi ikan itu kan hilang mau jeng. Eh jadi kaidahnya ya kaidahnya salah menempatkan kaidah ya dalam ibadah nah. orang ada solatnya eling saja eh mengada solat oh molor solat putus marifat ha wa ma al yang putus atau urat saraf ang yang putus ha Rasulullah sampai bengkak hatinya solat Wah, penting begitu aja langsunglah salat. Ah itu rat rata angin putus jawab. Contoh itu, kalau ada orang ngeling macam itu, Pak, undang makan. Di undang makan. Belian udah enggak lah. Ha? Digoreng mantap-mantap tu kan? Sudah jadi gitu kan? Baru nak makan octop. Oh, Mana? Coba membayangkan udang galak. Coba apa enggak? Ah, lomba, ah sudah beleng. Sudah makan. Lain dicuri ngeling-ngeling kan? dan. Nah, benar kannya. Maka kaidah itu betul, Cuma penempatan Penempatan kaidahnya salah. Ya? Jadi tuh per kaidah itu uh, semestinya, ya. Coba. Tak semua dalil itu, Pak, bisa ditempatkan. Artinya jangan salah memahami dalil. Contoh, di Al-Qur'an ada firman Allah begini. Uktul musyrikin haitsu wajadtumuh. Bunuhlah orang musrik dimanapun kalian berada. Tukang bom ini dan ini ya. Ma, apa kita nak bantah? Kena tu dalam Al Quran. Quran ada, Uktulul musrikin, hai semua jatuhmu Tapi sekitar bantah. Masalahnya ayat ini kapan diterapkan? Kena ada hadis Nabi melarang membunuh orang kafir yang dilindungi. <tuh> jannah. Barang siapa membunuh Orang yang terjani Terikat perjanjian perlindungan kaum muslimin tidak akan mencium bau surga Lihat ini kalau antum perang Kalau tak perang Apa yang itu ngepong-ngepong orang Sedangkan bunuh diri saja Berdosa apalagi membunuh orang lagi Sama banyak dosa <tuhlasses> Tapi kadang-kadang mereka dalilkan dalilnya Quran Tidak bisa dalil gitu Orang yang karsungah pun dalilnya Quran juga pak Orang buta tak boleh tak boleh puasa. Kenapa? Sebab Allah katakan mansahida mengkuusahra pelyasum. Siapa yang melihat bulan puasa? Orang buta kan bulan, tak nampak bulan dok. Jadi jangan salah menggunakan dalil. Ya, gunakan lihat pandangan para ulama. Ya, kita ni cuma boleh baca aja para ulama. Apa hukumnya dalam Islam melakukan azan di saat menguburkan mayin? Ya, di saat menguburkan mayin. Saya belum pernah dapat pak. yang saya takut kalau Maya juga pernah sholat. Tiba-tiba bangkit dia ingin sholat. Dengan azan. Itu tadi penempatan. Azan baik tak? Baik kan? Tapi kan sudah ada tempatnya. Pak, kalau saya minum, saya baca doa. Allahumma ini a'udhu wika minal khubusi wal khabah ispaidah. Bacaan doa saya baik tak? Baik kan? Tapi kalau saya bunda untuk makan, letaknya cepat tak? Nggak. Tidak nah, kan, pada itu baik kan, siapa bilang doa itu tak baik, itu doa itu baik. Tapi salah menempatkan, itu dia tuan. Adhan baik, tak ada bilang adhan tak baik, memanggil orang untuk sholat. Bukan membangunkan orang dalam kubur. <tuh> ha? Semangat, ini korban sinetron. <tuh> bagaimana hukumnya gambar makhluk yang bernyawa ini larang dalam Islam maka termasuk, apakah TV termasuk gambar tak ada orang bilang TV termasuk gambar tapi ada gambar TV nah, itu harus beda-bedakan ya? ada gambar TV apakah TV termasuk gambar Lihat, kalau TV langsung kita tengok itu tak gambar namanya tapi ada iklan TV itu gambar TV namanya ya? apakah boleh kita mensolati jenazah orang yang berbuat syirik? ya harus pahami dulu ya kalau Anda tahu betul-betul orang buat syirik dan Anda sudah nasihati dia dia tetap bertahan kepada kemusyrikannya kepada ininya kalau Anda seorang ustad selayaknya Anda tidak mencelakan sama orang mati bunuh diri orang mati bunuh diri diselakan enggak disolatkan tapi ustad jangan supaya pelajaran bagi dia gitu orang siapa yang mencelakan siapa yang ngajarkan gabil Kemudian masalah sirik ini jangan semuanya sirik semua sirik orang Indonesia ni kadang iri pun sirik juga. I eh, sirik lo kejadiannya. <laughs> Padahal iri maksudnya sirik juga. Ya pahami dulu sirik. Ya kayak dah kayak dah sirik banyaknya. Usaha ini diisi ulang. Usaha minum isi ulang apa kita baik. tidak sama dengan yang dijual. Usaha air minum isi ulang apabila sampel yang kita beri tidak sama dengan yang kita jual. Ini jelas penipuan. Ya? Cuman kalimat ini mesti masih umum. Sampelnya maksudnya apa? Tahunkan ini ini sampel minumannya gitu kan satu ini sampel minumannya, antum ambil dari air isi ulang itu juga. Lalu ketika antum jual kan tak sama tu. Yang contohkan ini yang antum ambil lain, itu tak termasuk bab itu tu. Antum contohkan air zam zam, antum jual air selokan. lakukan yang mana dia masalah? Yeah, lihat. Apa hukum yang menjadi dapat dan diusaha tersebut. Ya kalau hukum adalah penipuan jelas. Ya? <tuh> Orang non-muslim masuk Islam. Dan beberapa. Dan kemudian keluar. Dan lalu beberapa bulan masuk Islam lagi. Dan apa hukumnya Pak Ustaz boleh. Tidak ada larang. Orang Islam kafir masuk Islam. Kafir lagi masuk Islam. boleh, Boleh. Kemudian... Apabila tetap kepada lalu kafir lagi dan mati sampai kafir kafirlah dia. Tapi kalau dia bertobat, iya. Yeah. Tetapi siapa yang bisa menjaga dirinya tetap akan masuk Islam semuanya, fisik koma seluruhnya itu yang kita jaga. Makanya itu orang yang murtad dia dihukum bunuh. Sebelum dihukum bunuh dia disuruh bertobat. Disuruh bertobat, kenapa kena diterima tobatnya? Ya. Yeah. Oh itu tobat itu kan tobat. Samballah dosa Coba samballah dua hari ini Rasul pedas Ingat lah makan cabai Eh besok apa lagi? Makan lagi Ya fi Ada dosa disebabkan oleh hawa nafsu Ada dosa yang disebabkan oleh kesombongan Bedakan Dosa Nabi Adam berdosa tak? Berdosa Iblis berdosa tak? Berdosa Kenapa itu tidak diampunkan? Adam diampunkan Dosa iblis karena kesombongannya, dosa Adam karena hawa nafsunya. Orang bisa sehari ini bertobat. Bertobat betul-betul bertobat. Tapi sekian tahun sekian tahun akhirnya terpengaruh, terbuat lagi maksiat. Boleh enggak dia tobat pun? Setiap hari dia beristighfar. Allah Maha Pengampun sampai nyawa ...di batas tenggorokan. Maka itu jangan cuba main-main tobat yang takutnya... ...ketika kita sudah tak tobat... ...langsung dicabut nyawa. Itu yang takut. Itu masalah bagi kita. ya? Ini, ini. ini dia juga pertanyaan. Makin sikit makin bagus. Orang Islam kedua. Eh, orang keluar dari agama Islam. Manya, lalu ia menyesal dan lalu masuk Islam. Ya, Islam dari Dan Abang masih <tuh> Sama saja Abang <tuh> mau tanya masalah ISIS di Timur Tengah Sekarang Kok orang barat benci sekali dengan ISIS Dan bahkan orang Islam sebagian dari kita juga Ikut benci sama ISIS Jadi ada ada apa dengan ISIS tersebut Pak Ustaz? Sebenarnya tak perlu kita tanya-tanya tentang ISIS Kenapa? ISIS Timur Tengah beda dengan ISIS di Jawa mana orang Jawa sini? Hah? Kalau ISIS Jawa apa artinya? ISIS Jawa itu artinya angin sepoi-sepoi. Itu -sepoi. ISIS di Jawa. ISIS Timur Tengah itu yang panas-panas. Tadi apa pula kita kaji itu? Banyak ilmu Islam yang belum kita pahami. Kita jadi korban. Bagi saya pribadi Pak, ISIS itu hanya pelarihan isu. Supaya kasus Irak, kasus pembantaian kaum Muslimin oleh orang siak ah di Irak, di di Suriah tak ada lagi bahas hilang semuanya. Emangnya ISIS itu belum ada dari dulu ada juga. Di bagian dari Al Qaeda, pemimpin ISIS dulu adalah pemimpin Al Qaeda Irak, lalu memisahkan diri, meninggal Osama Bin Laden, lalu dia mengangkat diri, Terbentuklah ISIS. Lalu dia mengatakan isu itu sebuah negara... ...sebuah pergerakan... ...kita saja cukup memperbesarkan keadaan... ...banyak orang tak tahu... ...akhirnya orang ingin tahu... ...padahal banyak Islam yang belum kita ketahui... ...belajar saja sekarang kita dulu... ...tak perlu kita ini masalah... ...isulama jelas itu bagian dari khawarib... Ya? ...yang lebih mengkapirkan... ...membunuh ini semuanya... ...tapi lihat sekarang apa... ...isu-isu pembantaian si di suriah... Ada tak lagi berita? Enggak ikhwan. Kita terkecoh dengan keadaan. Padahal berapa banyak orang siap membantai kaum muslimin di Yaman. Satu kampung habis. Tak ada berita. Itulah kerja mereka. Ya, Biarkan saja. Ya, Biar kita kaji agama. InsyaAllah kita bendungi anak-anak kita dari isi. Dengan apa? Dengan ilmu. Sebab kalau tidak bentuk dengan ilmu, kita takutkan nanti mereka terjebak dalam pengaruh gerakan itu. Ya ini gerakan suka ngebom orang, mencapirkan orang. Ya, Tidak tidak hanya ini, sebanyak masih di negeri kita ini gerakan-gerakan yang obinya ngebom orang. Perang betul tak mau pula dia, masa dia ngebom di negeri muslim sendiri? Ya? Sudah itu mencapirkan orang, tak ada lagi orang yang islam di dunia ini, kecuali saja dia yang islam. Dosa sedikit lah kapir semua orang. Apa ini orang? Kita percaya ingin menyelamatkan umat manusia Umat islam masih banyak yang tidak mengerti tentang islam Tapi ingat Jangan sekali-kali berani menghafirkan sesama muslim Kalau tidak maka kita lah yang kafir Yang lain? Habis? Saya tidak jawab isu secara lebih jauh Ada yang lain? Kalau sudah? Bagaimana syarat meluruskan Dan merapatkan sahab Dalam sholat Para ulama kita katakan Kalau kalian ingin lihat kesatuan kaum muslimin, Lihat Keadaan sahabnya ketika sholat Apabila dalam sholat itu sahabnya tidak rapat Itu menunjukkan orang di dalam masjid itu Sedang berselisih Maka perhatikanlah masjid-masjid Di negeri kita ini Jarang rapat, yakinlah Orang di dalam itu banyak celit itu. Kadang-kadang malah ma masalah pembangunan masjid aja orang bisa perang. Bukan masalah apa, masalah cek masjid saja orang bisa kelahi. Yang satu mau cek merah, yang satu cek hitam, yang satu ini nih. Ah, itu kelahi doang. Padahal duitnya cuma orang juga. Itu kesalahannya. Eh nah, luruskan tab, ya. Bagaimana? Bau dengan bau. Yang diluruskan tumit belakang mata kaki dengan mata kaki bukan jempol kelingking. Saya lihat seorang kadang-kadang kelingking -kadang sama kelingking. Tentu baju depan menurut kaki orang yang kakinya pendek, lejar yang panjang yang satu ini begini susah yang disuruhkan tu bau ni supaya bertemu. Kalau kelingking kaki itu buat bau kita tidak bertemu. Sausufu bekum alaihi bin awan ala sal bau ini saling bertemu mata kaki saling bertemu, bukan kelingking jari kaki yang bertemu, insyaallah lurus tu lurus tu ya, cuman perlahan-lahan kadang sebagian orang, kita rapatkan kaki kita kena pijak ah, jangan sibuk pijak-pijak saja akhirnya tak jadi solat, pijak satu, pijak satu ini ngila, pijak lagi, jangan perlahan pelan dunia, perlahan pelan tak semua orang tahu kadang-kadang ada orang merasa, eh Musjid seluas sini Kau masih juga gitu Padahal kata Rasulullah Jangan ada celah Nanti ada setan di tengahnya Masuk Bukti ada setan saja cukup pak Jarangkan kita khusus dalam solat Kena sebab gitu tu ada Dibayangkan setan itu Dompet hilang lah Duit hilang lah Pas solat pula tu baru ingat dompet tu. Tadi waktu belum solat belum ada teringat dompet tuan itu yang anehnya tuan. Coba belajar luruskan sah, Mudah mudah-mudahan tak sempat di membayangkan dompet tu. Ya, Aa, itu dia. Yang lain? Aa. Masalah hukuman mati harus didudukkan. Apa yang dihukum mati? Takkan mencuri langsung dihukum mati. Apa yang dihukum mati? Khusus perilaku yang mana? Ya Kalau hukum mati masih omong dan orang maling hukuman mati. Tak boleh masa orang maling hukuman mati. Hah? Jadi apa yang dihukum mati itu? Bagaimana dia? Apa dosanya? Harus dilihat membunuh dia dihukum bunuh. Dia dihukum mati. Betul. Karena itu khusus dalam khusus ada kehidupan kepada Allah Subhanahu Wa Taala berlaku berlaku. Pandangan Islam bisa menurut Tetapi apakah tidak ada maaf Ada dalam Islam maaf Tidak pula begitu kaku Sehingga ada orang memaafkan Harus lihat hukum Islam yang mana Hukum mati yang mana Kan begitu, orang maling tak semarangan Kemudian yang menegakkan hukum itu siapa Harus pedekan Ada hukum yang ditegakkan oleh Umarok Ada hukum yang ditegakkan oleh kita Jangan kita merampas hukum yang tegakkan umarak, rusak dunia. Contoh, orang tak sholat, apa hukumannya? paling murah, paling rendah lah. Ulama fikir orang tak sholat bukan masalah kafirnya. Salah satu pandangan ulama bahwasanya orang tak sholat, dihukum bunuh. Apa itu hukuman langsung dilakukan setiap pribadi orang? Berapa banyak anak kita-kita bunuh? Kadang istri pun tak sholat? Huh? Orang yang tak sholat jemaah apa hukumannya kepada Allah? Siapa gan? Nah, huh? rumahnya dibakar. Di yang menjalankan tu setiap badi atau kelompok. Nah, umaroh menjalankan. Kalau umaroh tak menjalankan, bukan dosa kita. Kena ngambil hak umaroh. Hak kita apa? Kita kita anak lah. kita tak pakai busana Muslimah. Ini, nah ini dia hukum Islam. Harus dudukan. Jangan dianggap hukum islam satu saja. Nuntun ilmu itu hukum islam. Tapi sudah tidak kita tegakkan hukum islam itu pada diri kita. Menuntut ilmu. Berapa banyak orang tak nuntun ilmu. Mengabaikan ilmu. Itu hukum islam itu. Ya. Seberapa sunahkah memakai sutra ketika solat. Sehingga banyak masjid imamnya tidak memakai sutra. Ikhwan. Ketika antum bicara tentang sutra, bicara tentang ini, ya, apakah antum sudah dudukkan masalah tidak antum sendiri? Dawai ke masyarakat bukan simsalabin. Kalau Rasulullah berdawai 23 tahun, antum ingin berdawai di masyarakat dua tiga bulan, memang ianya antum lebih hebat daripada Rasul. Belum duduk, ini bidah, ini kafir, ini khufur. Penegas turun gunung. Doa ada kelembutan ada tahapan, ada yang ditanyakan. Jangan suka bertanya untuk orang, bertanya untuk diri. Orang selalu nasehatan bertanya. Ada orang Ustaz, ada orang memangnya ini bukan orang. Bertanya untuk diri, jangan untuk menembak semua orang. Ini majlis taklim untuk diri kita perbaiki dulu. Ini duduk majlis taklim segera ini bertanya nak tembak orang semua. Memangnya kita sudah tahu sunnah kita saja yang paling hebat di dunia. Kita dijebak oleh seitan. Kita mengamalkan sunnah bukan untuk sunnah tapi untuk kesombongan. Betul kata Imam Pudel Bin Iyad. Bahwasanya orang menuntut ilmu itu tiga tingkatan. Tingkatan pertama sombong. Baru belajar sunnah tak ada lagi orang yang paling sunnah di dunia ini kecuali dirinya. Baru belajar tahdin. Wallah. Semua bacaan imam salah. Bacaan biasanya yang paling baik. Sombong. Kalau aku bertiba-tiba itu, situ. Jadilah manusia yang sombong. Belajar terus. Perlahan. Da'wah kepada umat. Rasul. Akhlaknya dipuji. Perlu waktu berapa tahun? 23 tahun. Apa semuanya menerima? Tidak ikhwan. Maka itu belajar. Ya, Masalah Sutra, antum bahas lagi panjang. Sutra Imam, antum bahas lagi panjang. Duduk, Masalah. Ini ane, mah diceritain banyak penekar-penekar turun gunung baru tahu satu dua jurus semuanya mau ditendang. Tendang durian baru tahu rasa. Bertanya untuk diri. Jangan untuk orang lain. Kalau kita bertanya untuk diri kita lalu orang lain manfaat, Alhamdulillah. Tapi tujuan untuk orang lain, Maka antum akan berdosa. Ketika kita menyebabkan orang lari dari sunnah dan ilmu, Maka kita akan berdosa. Harus pahami. Kadang satu sunnah yang hukumnya sunnah, Mengamalkannya harus lihat bagaimana cara tatbiknya. Tidak semua antum tahu sunnah antum bisa amalkan. Sholat pakai sandal sunnah atau bukan? Bahkan hadisnya mutawatir. Coba antum amalkan di masjid agung. Sandal orang naik ke belantung. Jangan salahkan orang. Mereka belum tahu. Tempatnya pun salah. Kalau antum sholat di masjidil haram. Antum tertinggal sholat di belakang. Antum tak perlu buka. Antum sholat aja pakai sandal. Coba di jalan. Tidak masalah. Orang sana sudah tahu. Tak ada orang sibuk-sibuk. Itu satu ngamalkan. Jadi jangan begitu mudah. Anda Lihat di mana-mana. Asal -mana. ya? oh, ingin bertanya. Tujuannya lima orang. Seolah-olah hanya dia yang tahu sunnah di dunia ini. Ha? Tak ada lagi yang hebat sunnah. Kecuali dirinya. Padahal dia terjebak oleh kesombongan dirinya dalam beramal. Ternyata dia. Mengamalkan sunnah. Bukan ingin menghidupkan sunnah. Untuk menyombongkan diri. Bahawa tidak ada lagi yang amalan sunnah. Di penuri ini kecuali saya. Wallahi, kawan. itu kesombongan yang ada Tawadu'lah dalam hidup Ulama kita Imam Sobyan Suri Amirul mu'minin bil Hadis. Saking tidak dikenal orang Dia sampai disampar orang Amirul mu'minin bil Hadis Yang hafal 300 ribu sampai 1 juta hadis. Wah Ini penyakit hati Kita nuntur ilmu Bukan ingin berhujah pada orang kita menuntut ilmu ini membunuh, membuang kebodohan dalam diri kita. Semoga orang juga mendapatkan manfaat pada diri kita. Perlahan. Masalah sutra biasa. Ada imam bakal sutera. Setakat ada. Kemudian ada lagi. Sebagian ikhwan selesai sholat, tegak di situ. Tak ada sutroh di jalan ke situ, hilang sutroh di jalan ke sini, hilang sutroh lagi di jalan ke sini. Kalau ditanya mana dari, antum lari-lari, antum jadikan badan punggung kawan antum jadi sutroh, mana dari? sehingga begitu lari, antum pindah lagi ke sini. Apa ditinggalkan? Orang? Apa musuh lagi? Pindah sana, lep pindah sini, mana darinya? Dudukkan dulu Bukan tak boleh-boleh ketika depan Lihat keadaan Tadbik amalan itu pelajari Ketika salah tadbik Mengamalkan satu sunnah Antum akan menimbulkan sunnah Yang baru lagi Jangan hanya tahu man amal la li ta'ali amru fa huwa radun Siapun melakukan satu amalan yang tak ada dalam sunahku ada batil itu bid'ah. Ya akhi, lantuk pelajari bid'ah. Ada 23 a'idah bid'ah. Sudah antum hafal. Sudah antum kuasai di kitab kitab ulama. Sudah antum kuasai seperti itu, lalu berlagak semuanya naik itu dulu. Dakwah. Lihat. Kalau ada orang yang perlu kita ajak adalah saudara kita yang belum mengenal sunnah. Kalau antum mengajak mereka kepada sunnah, antum perlu kelembauan. Ya akhirnya, akidah adalah mutiara. Kalau hari ini cincin mutiara yang berharga. Akhlak itu penyikatnya. Orang tidak yakin itu akidah, itu mutiara yang indah. Kalau antum ikat mutiara itu dengan tali rapia dari comberan. Antum ikat jadikan cincin. Tak ada orang yakin itu mutiara asli. Maknanya antum punya akidah suhek. Tapi akhlak antum tidak baik. Perangai antum jahat. Buruk. Lidah antum ini. Tak ada orang yakin antum punya akhlak. Akidah yang baik. Tak ada. Maka itu harus fahami. Ya? Jangan hidup simsalamin. Rasulullah dipuji oleh Allah. Tapi masih ada yang berciap lagi orang kita. Kita berusaha ingin baik. Ya? Apakah bisa diketahui dari satu musibah yang sudah terjadi? Apakah ini sebagai hukuman atau peringatan? Kon penjelasan gampang saja bagi orang kafir, hukuman bagi orang kafir. Sebagai peringatan bagi orang Muslim, ujian sudah. Sebab tidak akan dipisahkan. Kalau datang musibah itu tak peduli orang beriman. fasik, kafir. Masalahnya kita akan dibangkitkan sesuai keimanan kita. Tak bisa kita menolak musibah. Ya? Bagi orang beriman itu ujian bagi dirinya. Untuk meningkatkan kerjanya. Orang pasti peringatan bagi dirinya. Ada pun orang kafir. Ya, Itu hukumnya. Kenapa satu obat untuk mengobati sekian penyakit. Orang kita ke rumah sakit aja satu obat untuk seribu macam penyakit. Bisa saja itu terjadi. Hmm, yang lain. Heh. Hmm. Silakan. Ya. Perhatikan dalam hidup ini. Karena nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam menuntut ilmu juga perhatikan. Ya, menuntut ilmu kita belajar untuk memperbaiki diri kita, bukan ingin menyombongkan diri di hadapan orang lain. Kadang-kadang orang baru belajar, suka cari buku bantahan terus. Ha? Nak bantah aliran sesat terus. Dia belum tentu benar lagi kerja nak bantah orang saja. Ha? Ustaz macam apa? Jangan disamakan dengan ustaz. Dia ada tahapan-tahapan orang, belajar. Maka kita belajar, itu kata Imam Kudel tadi. Kalau sebatas sombong, awal kita berhenti, kita jadi orang sombong. Belajar terus baru kita muncul tawaduk. Belajar lagi baru sadar bahwa kita bodoh. Adua. Nah, lah. Sebenarnya kalau kita tahu kita bodoh, nah, itu sudah bagus tu belajar. Yang malangnya ada orang tak tahu bahwa dia bodoh. Lebih malang lagi dia belaga pincar. Nah, itu lebih parah lagi. Eh? Banyak kejadian seperti itu. Kita belajar agama Ya, kita ngajar saudara kita. Nah, dakwah bukan hanya cerana. Tapi dakwah bilhal. Lembut, akhlaknya lembut. Tahu dia kapan kerasnya. Tidak oh, semuanya keras. Ada masanya keras, ada masanya lembut. Mengajar orang, ada masanya ini. Saudara-saudara kita itu sangat banyak. Ya, yang perlu kita kasihani. Kadang-kadang dia bukan menolak kebenaran. Tapi dia menolak cara kita menyampaikan kebenaran. Orang Islam tak ada menolak kebenaran. Kadang-kadang dia tolak cara kita nyampaikan kebenaran. Kita nasihati orang kayaknya apa-apa saja. Ya? Tak ada lagi orang yang paling pintar. Hah, saudara-saudara, betul-betul lah. Kalimat seperti itu kan meminyokkan seolah-olah orang lain aja yang salah. Dia tak salah. Hah? Saudara jangan lakukan kekuporan ya. Eh, itu siapa? Ini dakwah. Nah ini perlu dipahami... Ya, ketika kita mempelajari seluruhnya agama kita, kita perlu saudara-saudara kita sangat banyak lagi yang menyintai ilmu banyak. Tapi kadang-kadang yang membuat orang marah itu apa? Cara kita menyampaikannya bukannya mengajak tapi menudih Coba bayangkan, tidak sedikit orang duduk mengkaji masalah bina ah yang ada dalam otaknya. Ah, ini satu ni hanya ini satu tu. Tak perlu saya kasih contoh, dia sudah tahu orang-orangnya yang itu yang itu. Padahal ketika kita bicara tentang bid'ah bukan untuk nuding orang agar kita tidak jatuh dalam bid'ah. Itu bukan untuk nuding orang. Apakah daya Uzaifah bin Yaman, orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, aku bertanya tentang keburukan karena aku takut jatuh ke dalamnya, bukannya aku bisa nuduh-nuduh orang itu dia cara belajar. Di semua belajar juga. Kita belajar sunnah, harus belajar beda. Kenapa? Nanti kita tak tahu. Akhirnya kita uh, kerjakan. Padahal itu sebenarnya bina. Ah, Makanya kita belajar. Bukan untuk, bukan untuk nuding orang. Kadang-kadang kita duduk belajar itu. Ah iya tuh sat. Itu sih nuduk sat. Yang itu, ah yang itu yang itu sat. uang Agaklah mu dah sat. Boy hebat. Ah, orang aja. Wang dah, nak boh? Nak nolak memang Macam itu juga lah. Ah? dawai hati ya. sangat banyak menat jawab perlu kesabaran ini ya kalimat-kalimat yang apa perlu dijaga ana rasa sudah jam 9 kita cukupkan dulu mudah-mudahan lain waktu ya Allah masih beri kesempatan karena untuk datang ke duri saja susah mencari kesempatannya ya ya qadarallah alhamdulillah sekarang ada kesempatan ya kapan waktulah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih dalam hal hal yang hal hal yang hal seperti yang ketiga dan yang mana yang kita jauh sebelah yang sebenarnya berjarak dari alam orang lain dengan hal yang tidak diketahui dan perbincangan yang